اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد بسم الله الرحمن الرحيم بابي زانه في صلاه الجمعه تو صلاه الجمعه يو هغه مکان چې پاکي صلاه د جمعه یې چې په سم دي کیات څخه یو د صلاه د اقتدائی شروع چی صور اجاد بکیوی بایچی اختلاف دے اقتدائی چی صور سم روی ابراہیم این اخری عام عجید و احر وی حکوم ایدر سے دے لکسم چی دا عام جماعت و امام نالاوچی دو کا سان برابر شي د میمون پیډیش صاحبین وکړي امام ابو حنیفه کوي امامنا علوۃ الکرام وردا یو شادتې چې د راکي هغه شروع د برابرۍ د کم دایمو په کې اختلافو اکرمه وکټان و یو روایت کې نه ها یو که دولست، یو رویت که یو رویت که شنف، یو که دیش، صليخ فقر قول لیم، صليخ اخرار، بازیق وقلاق، موقیمین، شایفی احمد، پدې دینې دي احمد پدې کې دې خبره کوي څنګه اوسوي دیم دا چې فري شرو خاورا ورو په درمیان کې ته حل راغې نو شوف دا درمیان کې په دې کې دائمن اختلاف دی دا خلک دي تکم واخ ناره مقدار مشخص ته امام ابو حنیفه اگر او رکو و سجود خلال پتعداد کرو گئی جناب بوکی دو خر بوکی دو خر بوکی دو خلال <سؤال> با <سؤال> در رکو و سجود را غیر اکات شویده نبینا بو جنہ ما او بحیم کن صاحبین وی او خلار راریدہ چې تاسو متصل او تکبیرې ته ته جنیده فارش وړه هم بده یمې مکه مالک یو همدا غشانت وی خوضیم خوضیم خدا کمیران در پس تک گری، احرام نام، امام، ایو سا سوم، استراب دینا کئی، خویشی می واجباتی شما اتحادات انده پره حلور دیشید. ایب تایی دایی ارداد دارو اغنور سجکم خلل را شي دا تفسیر دغه دي ځکه الله جل شانه شاندار شي پیغمبر اسلام په ژوند کې الله باه دا والدات او خپلول دې لپاره چې اومه د په ژوند کې مرته شي مرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په هل فعد عیر رادي؟ از اغبرت عیر تحملت عاما حدیث مکم شویلی شویلی عیر اکثر اغبرت عیر تحملت عاما شاوی تعملت عاما وچتقره اخراکی اشیا عیر تذکو hala koi qafilat al-aydi wal-hamiri be istimal fo mutaqaqat al-akradi ko khare ko khateray bin sanani zaynna 70 روید به فیدی کې مختلف راځي یو روید کې راځي ابو نعیم حالم عبد الله روایت نکړې ان نحن مع رسول الله صلی الله علیه مسلم کې روید تر از راځي بيان النبي قائمون دا اکثر من توهم رواٹی او کله نقل معنی کله تعبیر په دې په دما کانا یو ما یو ونی رسول الله صلی الله علیه و آله یا مون تدرو دا تعبیره کړې چې څنګه شته دا قاعدت دا چار آل پا دیمو خان، بازر ویتونی کدی آجی شداد دیخسطو کلبی کلبی دیخسطو خلیفتو کلمی، تباری جدسی گیری، بازر ویتونی کدی آره جی، شداد عبد الرحمن بن عوفا بن ری شیجه مشترکه او مقدر الرحمن <سؤال> او او دحيو یا مالد الرحمن او او الناس خلق زائر که خاله کې خاله استعمال غني دا سي سي پارو کې د خرافه عم له سالم مولاده څخه ابي حذيفه عبد الله بن مسعود یو ريکه اشرم بشره رزي بلال دا شه تاسو نن څنګه د خبر کار ځای کې شو دا ویجه اورید انبيانو صحابو معصوم لري او هر چا عادلان دي الله او تلنده خیر فکر او زممن دپاره په رقم او طبقه یو نوکته پکې ده اند چې دې جمله خودا فار موقع کې د باندې نور څه و که ده جمعی و خودزه کرا دعوائی جبن را حقر رسول اللہ اسلام نوانیو رویت پر نصحی کنقل دے اختر پر بارکی من شاہ من قرآن یمکو صاحب فلیم کس من شاہ یزر و فلیم کس من شاہ یزر و فلیم کس او خدای خد دا حفظ او ما هدینو تر بدې هو سات پکشته د سنان د هغه قربان به دې دې کې دا کسان دوه لسی یو روي دا د محمد دې یوراویت کی امراتین زکر و صحوم دے یوراویت کی سب آنیسو زکر دی یوراویت کی ریس ماغویلہ روین رجولان و ماغازید و فرغا کی آتکتان زکر دی دا تفاوت دې مم انت وحمروات دی بیا بده سوچ دا تقریبی اده نه هغله فرق دې شي چې پسماندہ غو کی دا چپاتی شوه ویلال هم په دې پاتیشون کي دي کल्पना کړې نه معنی خبره والله اعلم واو او دغه د جمیه د صلوات ترتیب کړي ماټم د جمیه واسو هم مسنۍ داتې جمعه او قبلها تا واخله دیمه مستذيده چي سيوي دغه قبل <سؤال> الجمه او بعدها ادا د مسنۍ خپل اصول دی موسانیسرا وکان اللہ یسلی بعد الجمعہ حتی یان صرفہ فیصل لی رکھاتے ہیں فبعد یو چح حدیثوں وکان اللہ یسلی بعد الجمعہ حتی یان صرفہ و قبلیو که هم لغو زور حدیث تے چانایسل لی قبل زور کاتے ہیں انہا رکاتے ہیں نوغا قبل زور کاتے ہیں انہا رکاتے ہیں نو دادس و پو جماعکی پا قبلیو که خصوصی حدیث نو دادس شروط برا بارد دے و بعدی محکری کر کو او سرار بعده جمعہ او قبل روز دایمه باب نه تنظیم ترتیب راوړی دا وسلو دې کا قبلیو کې تفصیلا دا چې رحم الله فرمایي قبلیه سنت په یمکه مستقیم لري ثابت وله چا خاصي و دي کې کوم چا خاص نه دي کې په جمهور پرماندی په قبلیو زبرانی پاسد که مرفوع حدیث نقل کرده کانا یو صلی قبل جمعه اربان و بعدها اربان راید. ایبی حدیث نقل کرده خسنه مرفوع روید که کانا قبل جمعه اربان لا يفصل فیشه منهن. رانی پماجمه کبیر کی روایت اقررے دی خدغه حرم مصروحه روایت دی جناب غزغریت و ریزه توثیق هم کړی چې باقی او امکانه د لیسټه لیکر موصوف دی اجازه یې هم صدوق دی د مسلم دی رجال نه دی حتیه تلاقی اگر جزعې فید وي یحری موی توثیق کړی صالح حندی بل <سؤال> حنين فقد يو ابن عمر راته بل <سؤال> کې د ابن عمر عمل <سؤال> له نافي ترې فقې ابن عمر به موضوع ده او يمه دمانه محكمون هغه دوي کې رسول <سؤال> الله <سؤال> السلام <سؤال> عليه کول عمر عمل لم دا پاتې شو ایک ما حدیثی پا زور کری موسانی کن پا, پا دقباندی استداد پیش که قبلی اوبانی کنید با. ریلیتی مشترہ کری امروحی رضی قبل زور بعد دواز توخ سبو بمشلحن نا فی صلات سخل هر شیع پدا وقتی دا اللہ تزدیحات وعید بیدا تورتو یتفضل <سؤال> الها سوره سننی بابو ایوبان ساری نن پکښنه کوي توپ فتح لهنه باب السما عبد الله بن صابر رवते رسول الله صلى الله عليه صحاب او عمل باندې ثابت دي هر چې بعد یې دي دا تاخد سنن ذکر سلو بعدیا اغم بعد من امام شافعي سب برکات او دې حديث وي امام ابو حنیفه له رکات او قعله کذا بو هر له وته من كان منكم مصليين بعد الجمع فليصل اربعا و سيت من قال نسره قال الترمذي هذا حديث حسن حسنه مصحودم محتي صلور قول روسابين صلور قول البتصاحبين روساش قدرقات ولي صاحبون عملت شغير علي ابو موسى رضي الله طالح باعدوان محتي قول ليكو صلور اكثر وروه د موشي کې په څلور باندې امام ما وڅې په ناتهلو د موشي په څلور باندې الله عليم دې باب قول الله عز وجل <سؤال> <و جل سؤال> اذا قضيت صلاه انت شرف له ما اندار استاد مکه خو دل دي رواينه در استاد ني سنت دي دا واجب ني دي فرني دي مندوب دي سنتي فاضله مثراغه تو نوخذ الى شرج قد الله تزيد نو فتريني الى اخي وزو تجناسي يا رب احب الله هل بد علم تتعرف هذا الدار طول بك يا اخي حديث ما حكي ولا شيء ذا زنا سوقا الذين جاءتني اليوم خص اخیوہ سخا مادہ پکلے رہا ہوئے حسین معلومہ کس خص اخوات پہ امیل منو پکہ خخص اکرام دیا خاص کردی شردی کی وسم حجین گارہ گروانی و اکدم با مختگار رشی گارہ گوجری خدا بس آمان گا خجین کسیان تقسیم مسکینان بے تقسیم رہی پایرا له اربعات مزرعه لہا ترقن دیبا کرن کله تو منځي ده ته مکه کې کی چې دا کار ودی مکه ته دوا څه به کار چقندر ارवाहा دختی جدايه کحافات الاحواز حوض کینارید دندونو کینارید ته هم ویلکی فلم به کاڅه سیندا جی اپوسال كون شي لاها سب كون خبر مقدم به شو سر كون ما معتدم دا به هغه ښه شوه اډو کې چې هغه حپی هغه تارقوي زه غوښنه وکه هغه حپی په نوصلم عليه دې جواب ماين کې غیر سي اختراعي او قسمي زايي تعالمي شدانته دا بالکل صحیح دی او ورې ډېری خوشاله درنه او ځنې کاڅ کنجې سي را په باندې سره سلام کوي نه کې خريبه په ورې تو صحابه حسن اخلاق دیوب الاکرام په ناتمان دا دا صحابو اخلاقو دا لختی چطوکو کی جاریو با چطوکو تدسی حدیث و نادام علمی جی چداو با دبیرو بزاوی دیو این دیم جیل نا حصوی درشتا مصر حبارشوی مالینیږي چې بیري بغاګي ائیو هغه چې دې یاري نو خو به دې بسم الله الرحمن الرحیم و باب صلاة الخوف